Aristotel de Jonathan Barnes. Editura Humanitas, Colecția Maestrii Spirituali. Traducere de Ioan Lucian Muntean. Jonathan Barnes este profesor de filosofie la Balliol College Oxford. El este unul dintre editorii lucrării Articles on Aristotle, 4 volume, 1975-1979. Dintre cărțile lui menționăm The Presocratic Philosopher. cuprins 1. Omul și opera, pagina 7 2. O figură publică, pagina 13 3. Cercetările zoologice, pagina 18 4. Culegerea datelor, pagina 26 5. Fundamentul filozofic, pagina 32 6. Structura științelor, pagina 40 7. Logica, pagina 47 8. Cunoașterea, pagina 53 9. Ideal și realizare, pagina 60 10. Realitatea, pagina 65 11. Schimbarea, pagina 75 12. Cauzele, pagina 83 13. Empirismul, pagina 92 14. Concepția despre lume a lui Aristotel, pagina 97 15. Psihologia, pagina 104 16. Evidență și teorie, pagina 109 17. Teleologia, pagina 115 18. Filozofia practică, pagina 121 19. Artele, pagina 129 20. Posteritatea, pagina 133 Tabel cronologic pagina 138 Notă asupra ediției pagina 139 Note de traducător pagina 140 Bibliografie selectivă pagina 148 Notele sunt înregistrate pe ultima casetă. Capitolul 1 Omul și opera Aristotel a murit în toamna anului 322 înainte de Hristos. Avea 62 de ani și era în plină putere creatoare. Un neobosit cărturar ale cărui explorări științifice erau tot atât de ample pe cât erau de profunde speculațiile sale filozofice. Un dascăl care a inspirat și continuă să inspire generații de elevi. O figură publică mult controversată trăind o viață tumultoasă într-o lume tumultoasă. Asemenea unui titan intelectual, el a depășit antichitatea. Nimeni înaintea lui nu a avut o contribuție atât de mare în știință. Nimeni după el nu a putut spera să legaleze le în ce privește descoperirile sale. Despre personalitatea și caracterul lui Aristotel se cunosc puține lucruri. El provenea dintr-o familie bogată, semăna puțin cu un fil fizon, având inele pe degete, purtându-și părul tăiat după modă. Avea o digestie proasă și se spune că picioarele îi erau subțiri ca fusele. Era un bun vorbitor și se exprima limpede în discursurile sale, era persuasiv în conversație și avea un spirit caustic. Inamicii săi, care nu erau puțini, l-au descris ca fiind arogant și de nesuportat. Testamentul său care s-a păstrat este un document generos și înțelept. Creirile sale filozofice sunt în mare măsură impersonale, dar sugerează că Aristotel și-a câștigat atât prietenia cât și independența și că, fiind conștient de locul lui într-o tradiție onorabilă, era pe drept cuvânt mândru de împlinirile sale. Ca om presupun că era admirabil mai curând decât amiabil. Dar acestea sunt speculații inutile, pentru că nu putem spera să-l cunoaștem pe Aristotel, așa cum îl cunoaștem pe Albert Einstein, ori pe Bertrand Russell. El a trăit cu mult prea mult timp înaintea noastră. Un singur lucru poate fi spus totuși cu certitudine. Aristotel a fost călăuzit de-a lungul întregii sale vieți de o singură dorință supremă, dorința de a cunoaște. Toată cariera și întreaga sa activitate stau mărturie faptului că el era preocupat, înainte de orice, de a promova descoperirea adevărului și de a spori cunoașterea umană. El nu s-a considerat singurul posesor al unei astfel de dorințe, chiar dacă și-a urmărit celul cu o unică dăruire. A crezut că toți oamenii au sădit în firea lor dorința de a cunoaște, nota 1, deoarece fiecare dintre noi trebuie, spunând mai limpede să fie identificat, cu inteligența sa, iar actul inteligenței este viața. Nota 2. Într-o lucrare din tinerețe, Protreptica sau îndemnurile filozofiei, Aristotel a anunțat că dobândirea înțelepciunii este plăcută. Toți oamenii se simt ca acasă în filozofie și vor să-și petreacă timpul cu ea, lăsând orice alt lucru deoparte. Nota 3. Pentru Aristotel, filozofia nu este o disciplină abstractă care angajează doar pe învățații retrași. Ea e, în sens foarte general, căutarea cunoașterii. Iar în etica nicomahică, el susține că fericirea, starea în care omul se împlinește și se desăvârșește cel mai bine, constă într-o viață alcătuită dintr-o activitate intelectuală și din contemplație. Nu este viața aceasta prea divină pentru a aspira la ea un simplu om? Nu, deoarece nu trebuie să-i urmăm pe cei ce îndeamnă omul, pentru că este om să-și mărginească gândirea la lucruri omenești și, pentru că este muritor, la lucruri trecătoare. Omul trebuie, din potrivă, în măsura în care este cu putință, să se imortalizeze pe sine, făcând totul pentru a trăi în conformitate cu elementul cel mai elevat din el. Căci dacă acest element ocupă un loc restrâns ca volum, prin forța și valoarea sa reprezintă mult mai mult decât tot restul. Nota 4 Dorința cea mai nobilă a unui om este să ajungă nemuritori sau să imite ei, pentru că, procedând astfel, el însuși devine mai desăvârșit și mai împlinit ca om. Iar o asemenea realizare a sinelui îi cere să acționeze pentru acea dorință de cunoaștere pe care, ca om, o posedă în mod natural. Rețeta aristotelică a fericirii poate fi privită ca fiind oarecum prea severă sau restrictivă, deși el era probabil optimist în a-i atribui omenirii în general propriei dorință pasionată de a învăța. Aristotel a oferit însă rețeta cu toată inima. El ne povățuiește să ne trăim viața așa cum a încercat el însuși să-și o trăiască. Unul dintre biografii antice a lui Aristotel a remarcat că scrierile lui sunt foarte numeroase și, ținând seama de universalitatea preocupărilor lui, am crezut de datoria mea să le înșir aici. Nota 5. Urmează o listă de 150 de lucrări care, luate împreună și publicate într-o variantă modernă, ar însuma probabil 50 de volume substanțiale. Dar această listă nu include toate scrierile lui Aristotel. Într-adevăr, ea nu menționează două dintre lucrările sale, metafizica și etica nicomahică, datorită cărora Aristotel este astăzi cel mai cunoscut. Avem aici ilustrarea unei producții vaste. Totuși, ea se remarcă mai mult prin intenția și varietatea ei decât prin simpla cantitate. Geniul lui Aristotel s-a desfășurat pe o tinere foarte mare. Catalogul titlurilor sale conține despre dreptate, despre poieți, despre sănătate, despre suflet, despre plăcere, despre științe, despre specii și genuri, deducțiile, definițiile, conferințe despre teoria politică în 8 cărți, alta retoricii despre pitagoreici despre animale în 9 cărți, disecțiile în 7 cărți, despre plante, despre mișcare, astronomia, probleme homerice în 6 cărți, despre magneți, lista de învingători de la jocurile olimpice, proverbe despre râul Nil. Sunt incluse de asemenea lucrări despre logică și despre limbaj, despre artă, despre etică, politică și legislație, despre istoria constituțională și istoria intelectuală, despre psihologie și fiziologie, despre istoria naturală, zoologie, biologie, botanică, despre chimie, astronomie, mecanică, matematică, despre filozofia științei și natura mișcării a spațiului și a timpului, despre metafizică și teoria cunoașterii. E destul să alegeți un domeniu de cercetare și veți constata că Aristotel s-a ocupat de el. Alegeți o sferă a comportamentului uman și veți vedea că Aristotel a discutat despre ea. Aria lui de cuprinere este uluitoare. Din lui Aristotel doar o cincime a supraviețuit. Însă această fracțiune este o mostră reprezentativă pentru studiile sale și, deși marea majoritate a operelor de o viață sunt pierdute pentru noi, ne putem face totuși o idee completă asupra activității pe care a depus-o. Marea majoritate a celor păstrate nu au fost nici de cum concepute în intenția de a fi citite, pentru că este clar că tratatele pe care le posedăm erau la origine notele sale de curs, texte pe care le-a încropit pe o perioadă de mai mulți ani și le-a păstrat doar pentru uzul său, nu pentru cel al publicului cititor. Apoi, multe dintre lucrările pe care le citim azi ca tratate cu continuitate nu au fost predate probabil de Aristotel ca prelegeri de curs continue. De exemplu, metafizica noastră constă într-un număr de tratate separate care au fost adunate prima dată într-un volum de Andronicus din Rodos, cel care a realizat o ediție a operelor lui Aristotel în primul secol înainte de Hristos. Așadar, nu ar trebui să ne surprindă faptul că stilul tratatelor aristotelice este adesea inegal. Dialogurile lui Platon sunt lucrări finisate literar, strălucirea gândirii împletindu-se acolo cu eleganța limbajului. Operele lui Aristotel care au supraviețuit sunt succinte. Argumentele sale sunt concise. Există trecere abrupte, repetiții nu prea elegante, aluzii jignitoare. Paragrafe cu o expunere fluentă sunt înserate printre scurte adnotări, limbajul este liber și viguros. Stilul este doar în parte justificat de natura particulară a tratatelor, pentru că Aristotel s-a gândit la un stil adecvat pentru scrierile științifice și prefera simplitatea. În orice formă de instruire este nevoie, într-o oarecare măsură, să se acorde atenție limbajului, pentru că există o diferență în felul de a face un lucru clar prin faptul că vorbim într-un fel sau în altul. Dar nu este o diferență prea mare. Toate aceste lucruri sunt înfățișate și îndreptate direct către auditoriu. Iată de ce nimeni nu predă geometria în acest fel. Nota 6 Aristotel putea să scrie splendid, stilul său a fost mărit de criticii antici care au citit lucrările care nu ne-au parvenit, astfel că unele părți din tratatele sale sunt finisate cu migală, ba chiar cu strălucire. Dar trebuie fapte nu vorbe, iar cuvintele alese nu aduc niciun profit în știință. Cititorul care deschide o carte a lui Aristotel și așteaptă să găsească o dizertație sistematică pe marginea unui subiect de filozofie sau un manual obișnuit de instruire științifică, o va abandona curând. Lucrările lui Aristotel nu sunt acest gen. În plus, lucrările lui nu se citesc ușor. Stilul lui Aristotel are o vigoare care, cunoscută în profunzime, nu se dovedește mai puțin atractivă decât superba proză a lui Platon. Iar tratatele relevă gândurile autorului lor într-o manieră directă și completă. Putem astfel, ca să spunem așa, să-l surprindem pe Aristotel vorbind cu sine însuși. Mai presus de toate, Aristotel este dificil. Cel mai bine este să iei un tratat și să-ți imaginezi că trebuie să-l parcurgi de unul singur. Trebuie să dezvolți și să ilustrezi argumentul, să faci trecerile clare, să lași la o parte unele părți pentru a le citi altă dată, să adaugi câteva glume, să sar peste câteva pasaje plictisitoare. Aristotel poate fi contradictoriu. Ce Dumnezeu vrea el să spună aici? De unde provine asta? De ce nu poate fi ceva mai explicit? Un critic din antichitate a susținut că el învăluie dificultatea subiectului tratat cu ambiguitatea limbajului său și evita astfel respingerea, producând obscuritate la fel ca o sepie care, pentru a se face greu de capturat, elimină o secreție neglicioasă. Nota 7 Fiecare cititor se va gândi la Aristotel uneori ca la o sepie, dar momentele de confuzie sunt depășite ca nume de clipele de entuziasm și de încântare. Tratatele lui Aristotel oferă o provocare fără precedent cititorilor. Odată ce cititorul a răspuns provocării, n-ar mai concepe ca ele să fie în altă formă. Capitolul 2. O figură publică. Aristotel n-a fost un intelectual retras. Viața contemplativă pe care o recomandă nu trebuie petrecută într-un fotoliu sau într-un turn de fildeș. Chiar dacă n-a fost niciodată politician, el era o figură publică și s-a aflat destul de des în focarul atenției publice. Totuși a murit departe de marile orașe în care pulsa viața Greciei. În primăvara anului 322, el s-a mutat la Calchis, în insula Eubea, unde familia mamei sale avea o proprietate, iar în ultimele luni de viață se plângea de faptul că era izolat și rupt de lume. Aristotel a petrecut ultimii 13 ani dinaintea retragerii la Calchis în Atena, capitala culturală a lumii grecești, unde preda în mod regulat la liceum. Aristotel credea că nu se poate separa cunoașerea de predarea învățăturii. Cercetările sale erau efectuate în compania altora, astfel că el le comunica gândurile sale prietenilor și elevilor, fără a propune vreodată să le păstreze pentru sine ca pe un tezaur de comori. Într-adevăr, el credea că un om nu poate pretinde să cunoască un subiect dacă nu este capabil să-și transmită știința, astfel că, după părerea lui, învățarea altora era manifestarea specifică a cunoașterii. Liceumul este desemnat în de ca școala lui Aristotel. Există tendința de a privi ca pe un fel de universitate. Ne imaginăm că existau orare și cursuri, admiterea studenților și absolvirea examenelor de grad, punându-i în spatele lui Aristotel toate formalitățile sistemului nostru educațional. Liceumul era un colegiu particular. El era un sanctuar și un gimnaziu, un fel de centru public de petrecere a tipului liber. O poveste veche ne spune că Aristotel ținea prelegeri pentru elevii săi preferați dimineața, iar seara pentru marele public. Oricum ar fi fost, reglementările erau mai puțin formale decât acelea dintr-o universitate modernă. Nu existau examene, nici grade, nici programe analitice, probabil nici cursuri de admitere oficiale și nici taxe. Aristotel a combinat predarea cu cercetarea, cursurile sale trebuie să fi fost lucrări de cercetare sau discuții bazate pe subiectele sale curente de cercetare. Nu lucra singur. Diferiți prieteni și colegii îl ajutau în activitatea sa filozofică și științifică. Știm puține despre modul în care Aristotel își organiza cercetarea, dar înclin să cred că putem să ne închipuim mai degrabă un grup de prieteni lucrând împreună decât un profesor de tip teutonic care conduce din umbră proiectele studenților săi mai dotați. De ce a abandonat Aristotel brusc satisfacțiile liceumului și de ce s-a retras în îndepărtata Calchis, el a spus că nu vrea ca atenienii să comită o a doua crimă împotriva filozofiei, nota 1. Prima crimă fusese procesul îndentat lui Socrate și execuția sa. Aristotel se tema să nu aibă soarta lui Socrate și frica sa avea un temei politic. În timpul vieții lui Aristotel, Macedonia, întâi sub conducerea lui Filip al II-lea și apoi a fiului său, Alexandru cel Mare, și-a extins puterea începând să domine lumea greacă, lipsind astfel micile orașe state de libertate și independență. Aristotel a avut toată viața legături cu Macedonia. Tatăl său, Nicomah, fusese medic la curtea Macedoniei și prieten cu tatălui Filip, Amintas. Aristotel îl numește pe Antipater, vice-regele lui Alexandru în Grecia, executorul său testamentar. Cel mai celebru episod al legăturii sale cu Macedonia începe în anul 343, când Filip îl invită pe Aristotel la Mieza pentru a-i fi preceptor tânărului Alexandru. O frumoasă poveste romantică a învăluit mai apoi acest cuplu fericit, format din prinț și filozof. Dar nu vor reuși să trecem dincolo de vărul legendei pentru a descoperi cât de mult și-a influențat Aristotel ambițiosul și dificilul său elev, Știm cu certitudine că el a scris o carte intitulată Alexandru sau cu privire la colonii. Alexandru a murit în luna iunie a anului 323. Atenienii, tot timpul neîncrezător în autonomia lor, au jubilat, iar sentimentul antimacedonean a devenit puternic și violent. Aristotel nu era un agent macedonean, iar despre teoria politică pe care o preda în liceum, se poate spune că era cel mult ostilă intereselor macedonene. Totuși, el era asociat cu Macedonia. Nu există niciun motiv să punem la îndoială istorisirea că atenienii au pus o inscripție în cinstea sa, care spunea că el a servit cetatea bine prin toate serviciile făcute atenienilor, în special intervenind pe lângă regele Filip în favoarea intereselor acestora. Nota 2 Aristotel avea prieteni macedoneni lucru suficient pentru a ridica Atena Democratică împotriva lui. El a socotit că e mai prudent să părăsească orașul. Vrând nevrând Aristotel era o figură publică. Pentru noi, privind din poziția avantajoasă a istoriei, el este prințul filozofilor. Nu știm dacă și contemporanii săi l-au privit în aceeași lumină, dar faptul că se bucura de un anumit renume în Grecia poate fi stabilit cu o anumită certitudine. O latură interesantă a carierii sale publice este dezvăluită de o inscripție găstă la Delfi, pentru că au întocmit o tabelă atât cu cei care au dobândit victorii în jocurile pitice, cât și cu cei care au organizat de la începuturi concursul fie Aristotel și Calistene, prealăudați și încununați și maestrii de ceremonii să transcrie tabla și să o așeze în templu. Nota 3 Inscripția a fost gravată în jurul anului 330 înainte de Hristos. Aristotel i-ar fi scris chipurile lui Antipater în următoarea stare de spirit. Cât privește ceea ce s-a propus în legătură cu mine la Delphi, de care acum sunt privat, iată atitudinea mea. Nu mă prea preocupă problema, chiar nu mă preocupă deloc. Nota 4. Se pare că onorurile conferite lui Aristotel în anul 330 au fost apoi retrase. Inscripția a fost descoperită de arheologi într-o fântână, poate că a fost aruncată acolo în 322 înainte de Hristos, în timpul unei mișcări anti-macedonene. Faptul că Aristotel a fost invitat să întocmească listele victoriilor de care vorbește inscripția de la Delfi, dovedește că la începutul anilor 330 el avea reputația unui om de știință, deoarece munca presupunea cercetări istorice serioase. Numele și recordurile învingătorilor de la Jocurile Pitice, pe locul 2 în ordinea importanței după Jocurile Olimpice, s-au păstrat în arhivele de la Delfi. Aristotel și Calistene, nepotul său, au analizat în detaliu o cantitate mare de documente vechi. Pornind de la acestea, ei trebuiau să stabilească o cronologie corectă și să realizeze apoi o listă autorizată. Lista nu interesa doar pe sportivi. În vremurile lui Aristotel, istoricii nu își puteau fixa narațiunile pe un sistem cronologic de folosință universală, așa cum istoricii moderni folosesc înainte de Hristos și după Hristos. Acuratețea cronologică depindea de utilizarea catalogelor, fie ale celor care cuprindeau oficialitățile statului, fie ale celor cu numele învingătorilor în probele atletice. Indexul scrierilor lui Aristotel conține lista de învingători de la jocurile pitice. Alături de el și alte titluri dovedesc existența unor proiecte asemănătoare de erudiție istorică detaliată. Lista de învingători de la Jocurile Olimpice, Didascaliile, un catalog sistematic al pieselor jucate la festivalurile ateniene, Decaiomatele, o colecție de documente oficiale ale diferitelor orașe grecești realizată de Aristotel cu scopul de a-i permite lui Filip să rezolve disputele de frontieră. Dintre cercetările istorice ale lui Aristotel, cele mai celebre sunt Constituțiile Cetăților, 158 de cărți cu totul. S-au păstrat doar câteva fragmente din Constituții, dar la sfârșitul secolului trecut a fost descoperit un papirus care conține aproape tot textul Constituției Atenei. Lucrarea constă dintr-o scurtă istorie constituțională a Atenei, alături de o descriere a instituțiilor politice ateniene din acele timpuri. Aristotel, care nu era cetățean al Atenei, a răscorit prin arhivele ateniene și s-a familiarizat cu politica ateniană. Prin cercetările sale, el a realizat o concisă și bine documentată istorie a unui aspect al vieții ateniene. Judecate după standardele critice moderne, lucrarea este inegală ca valoare. Dar Constituția Atenei, care constituie doar o mică parte din cercetările istorice ale lui Aristotel, ilustrează bine anvergura și profunzimea studiilor sale științifice. Capitolul 3. Cercetările zoologice Aristotel a început să predea la liceum în anul 335 înainte de Hristos. Cei 13 ani, din 335 până în 322, au constituit a doua sa perioadă ateniană. Prima a durat 20 de ani, din 367 până în 347. El a părăsit brusc orașul în 347. Nu cunoaștem nici motiv veridic al mutării sale, dar în 348, orașul nordic, Olind, a căzut în mâinile armatei macedonene, astfel încât Demostene și aliații săi antimacedoneni au venit la putere odată cu un val de reacții ostile. Este foarte probabil că Aristotel să fi fost exilat din motive politice în 347, așa cum avea să se întâmple iarăși în anul 322. Oricum Aristotel și câțiva prieteni au plecat în 347 pe Marea Ege spremează zi, stabilându-se la Atarneus, un oraș de care Aristotel era legat prin familia sa. Cărmăitorul orașului Atarneus era Hermias, un bun prieten al filozofiei și al Macedoniei. Hermias le-a oferit lui Aristotel și prietenilor lui orașul Asos pentru a-i găzdui. Ei și-au petrecut timpul acolo discutând filozofie, se întâlneau într-o curte, iar Hermias le asigura toate cele încioase. NOTA 1 Aristotel a rămas la Asos vreme de 2 sau 3 ani, apoi a emigrat la Mitilene, lângă Lesbos, unde l-a întâlnit pe Teofrast, cel care avea să devină cel mai important colaborator și elev al lui. La scurt timp după aceea, Aristotel s-a întors în orașul său natal, Stagira, unde a rămas până ce a dat curs invitației regale a lui Filip. Hermias avea o reputație proastă în antichitate. I s-au adus injurii că ar fi fost tiran, barbar și eunuc. El a servit însă pe Aristotel cu noblețe, astfel ca acesta, la rândul său, l-a prețuit. Când Hermias a fost rădat în anul 341 și a executat într-un mod înfricoșător de perși, Calistene i-a scris un elogiu, iar Aristotel i-a compus un imn de slavă. Aristotel s-a căsătorit cu nepoata lui Hermias, Pitias, cu care a avut doi copii, Pitias și Nicomah. Indiferent de caracterul lui Hermias, știința îi rămâne îndatorată. În anii de peregrinare a lui Aristotel, între 347 și 335 și mai ales în restimpul stabilirii sale în zona răsăritană a Egei, Aristotel s-a angajat în opera ce stă la baza reputației sale științifice. Dacă cercetările istorice ale lui Aristotel sunt impresionante, ele rămân în umbră în comparație cu opera sa în domeniul științelor naturii. El a realizat și a adunat observații din sfera astronomiei, meteorologiei, chimiei, fizicii, psihologiei. Dar faima sa, în calitate de savan cercetător, se referă în primul rând la opera sa din domeniul zoologiei și al biologiei. Studiile făcute asupra animalelor au pus bazele științelor biologice, ele perimându-se abia după 2000 de ani de la moartea sa. Cercetările pe care se bazează aceste lucrări importante au fost probabil întreprinse în mare măsură în ASOS și Lesbos. În orice caz, numele locurilor menționate sporadic în tratatele de biologie ne ajută să localizăm observațiile lui Aristotel și să indicăm zona de răsărit a Egee ca principala sa arie de studiu. Faptele pe care Aristotel le-a descoperit cu atâta asiduitate au fost expuse în două cărți de proporții, istoria animalelor și disecțiile. Aceasta din urmă nu s-a păstrat. Așa cum îi sugerează și numele, ea s-a ocupat de părțile interne și de structura animalelor. Există motive serioase să credem că ea conținea diagrame și desene și că era în mare parte formate din plăci. Istoria animalelor s-a păstrat. Titlul ei, asemenea multor lucrări aristotelice, induce eroare. Cuvântul istorie reproduce termenul grecesc historia, care înseamnă investigație sau cercetare, astfel că o traducere mai bună a titlului ar fi cercetări zoologice. Cercetările discute în detaliu părțile animalelor, atât cele externe cât și cele interne. Diferitele materiale constitutive, sânge, oase, păr și altele, din care sunt alcătuite corpurile animalelor. Diversele moduri de reproducere întâlnite la animale, hrana, habitatul și comportamentul lor. Aristotel vorbește despre oi, capre, cerbi, porci, lei, hiene, elefanți, cămile, șoareci și catări. El descrie rândunelele, porumbei, prepelițele, ciocănitoarele, vulturii, ciorile, mierlele și cucii. Cercetările sale, cuprind broașele testoase și șopârlele, crocodilii și viperele, marsuinii și balenele, ele examinează diferitele tipuri de insecte, ne informează în special cu privire la fauna marină, pești, crustacee, cefalopode, testacee. Cercetările sale pornesc de la om și ajung la strepede, pleacă de la bizonul european și se opresc la stridia mediteraneană. Sunt menționate toate speciile de animale cunoscută grecilor. Pentru majoritatea lor se dau detalii. În unele cazuri, descrierile lui Aristotel sunt lungi, precise și uimitor de meticuloase. Zoologia era o știință nouă. De unde a plecat Aristotel, confruntat fiind cu o atât de impresionantă cantitate de date? Să începem cu omul. Căci tot așa cum lumea e obișnuită să socotească, raportându-se la moneda din țara proprie, tot astfel se procedează și în alte cazuri, iar omul este, prin necesitate, animalul cel mai cunoscut nouă. Apoi părțile omului sunt destul de vădite percepției fizice. Totuși, pentru a putea urmări ordinea firească și pentru a ne bizui și pe rațiune alături de percepția fizică, trebuie să descriem părțile omului. Întâi cele organice, apoi cele simple, uniforme. Nota traducătorului Părțile principale în care se împarte corpul ca întreg sunt capul, gâtul, torsul, două brațe, două picioare Nota 2 Aristotel începe cu omul pentru că omul este cel mai familiar și poate fi folosit ca punct de referință. O mare parte din afirmațiile sale vor fi, și el este conștient de asta, perfect cunoscute dinainte, pare puieril sau prețios să consemneze faptul că omul are gâtul între cap și tors. Dar Aristotel vrea să dea o descriere completă, chiar cu prețul unei aparente naivități. În orice caz, discuția devine imediat mult mai profesională. Următorul pasaj ne va da o idee despre atmosfera cercetărilor.